75. Бункер 18. Що сталося? Чому ніхто не відповідає? Кортні дивилися то на Вокера, то на Шерлі, ніби хтось із них міг це знати. Вона поламалася? Шерлі підібрала маленьку ручку з намальованими позначками і спробувала зрозуміти, чи не збилося часом налаштування. "Вок, ми поламали її?" "Ні, вона працює", відповів той, тримаючи навушники біля щік та оглядаючи різні деталі. Друзі, не знаю, скільки часу в нас ще є. Кортні крізь віконці диспетчерської спостерігала за тим, що відбувалося в генераторній. Шерлі встала і зазирнула за панель керування при вході. Дженкінс із кількома чоловіками стояли з рушницями на плечах і горлали на інших. Крізь шибку, яка не пропускала звуків, неможливо було почути, що вони кричать. Прийом? Голос долинув з наушників у руках Вокера. Здавалося, слова вискакували в нього з-поміж пальців. Хто там? гукнув він, клацаючи перемикачем. Хто це? Шерлі кинулася до вокера, обхопила долонями його руку, не вірячи власним вухам. Джульєто! закричала вона. Вокер підняв руку, намагаючись зупинити схвильованих жінок. Тремтячими руками намацав кнопку на передавачі і нарешті натиснув її. Джулс! Голос у нього захрип. Це ти? запала тиша. А далі з динаміків долинули плач і схлипування. «Вок! Вок, це ти? Що відбувається? Де ти? Я думала...» «Де вона?» – прошепотіла Шерлі. Кортні дивилася на них обох, притиснувши долоню до щіки і забувши столити рота. Вукер знову натиснув кнопку. «Джулс, це ти?» З крихітних динаміків долинуло щось подібне до глибокого зітхання. Голос став тонким і далеким. «Вок, я в іншому бункері. Їх багато. Ти ніколи не повіриш». Її голос потонув у шумі статики. Шерлі схилилася до Вокера, а Кортні знервовано ходила кімнатою, поглядаючи то на рацію, то на вікно. «Ми знаємо про інші бункери», – сказав Вокер, тримаючи мікрофон під бородою. «Ми чуємо їх, Джулс. Усі!» Він відпустив кнопку. Голос Джулієти повернувся. «Як ви там? Весь машинний? Я чула про сутички. Ви у самому центрі?» Перш ніж від'єднатись, Джульєта ледь чутно сказала щось комусь іншому. Вокер підняв брови, коли почув слово «сутички». «Як вона могла почути?» Шерлі теж була вражена. «Шкода, що її тут нема», – сказала Кортні. Джулс знала б, що робити. «Скажи їй про вивідну трубу, про наш план!» Шерлі простягла руку, збираючись забрати мікрофон. «Дай краще мені!» Вокер кивнув. Віддав Шерлі навушники та передавач. Шерлі натиснула кнопку. Вона була тугішою, ніж очікувала жінка. «Джулс, ти мене чуєш? Це Шерлі! Шерлі!» Голос Джульєти здригнувся. «Аго, ти там тримаєшся?» Хвилювання в голосі подруги викликало в Шерлі сльози. «Так!» – жінка нахилила голову і болясно ковтнула. «Слухай, тут хлопці спрямовують вивідну трубу генератора до вентиляційних шахт АйТі. Але пам'ятаєш того разу, коли впав тиск, я переживаю, що двигун...» «Ні!» – Джуліета перебила її. «Ти мусиш їх зупинити, Шерлі, ти мене чуєш? Ти мусиш їх зупинити! Це не допоможе, вентиляція не для серверів. Єдиний, хто там на горі вона відкашлялася. Послухай мене, примусі їх зупинитися. Шерлі з зусиллям натиснула на червоний перемикач. Вукер нахилився, щоб допомогти, але Шерлі нарешті опанувала прилад. Чекай, сказала вона в мікрофон. Звідки ти знаєш, куди ведуть шахти? Просто знаю. Цей бункер розпланований так само. Чорт забирай, дай мені поговорити з ними. Не давай їм. Шерлі знову натиснула кнопку. З генераторної долиною в гамір. Кортні розчахнула двері і вибігла з диспетчерської. Корні вже пішла, сказала Шерлі. Вона вже пішла, Джулс, як ти? І ти з ким? Вони можуть нам допомогти. Тут усе дуже погано. Крихітні динаміки знову затріщали. Шерлі почула, як Джулієта глибоко вдихнула, почула голоси на задньому плані, почула, як вона віддає розпорядження комусь іншому. Шерлі подумала, що Джулієта, напевно, дуже виснажена, стомлена, засмучена. Я нічого не можу зробити, сказала Джулієта. «Тут нікого немає. Один чоловік, кілька дітлахів. Усі загинули. Люди, що жили тут, не змогли зарадити навіть самим собі». Стало тихо. Далі знову почувся шум статики. «Ви повинні припинити бої. Забудь-яку цину. Будь ласка, не допускайте цього через мене. Будь ласка, спиніться!» Двері знову відчинились і війшла корня. Шерлі почула крики в генераторній. Стрілянину. «Що там таке?» – спитала Джуліета. «Де всі хлопці?» «У диспетчерській!» Шерлі глянула на Кортні, очі в неї розширилися від страху. «Джулс, здається, у нас небагато часу. Я...» Вона так багато хотіла сказати, хотіла розповісти Джульєті про Марка, їй потрібно було більше часу. Бо «Вони йдуть по нас!» Ось і все, що вона змогла вимовити. «Я рада, що з тобою все гаразд!» Рація затріщала. «О, Господи, зупини їх! Більше ніяких боїв! Шерлі, послухай мене!» «Це не має значення!» сказала Шерлі, затискаючи кнопку і витираючи щоки. «Вони не зупиняться!» Стрелянина наближалася. Дзищання куль вже чулося крізь грубі двері, і люди помирали, поки вона ховалася в диспетчерській, розмовляючи з привидом. Її люди помирали. «Бережіть себе!» сказала Шерлі. «Чекай!» Шерлі передала навушники Вокеру. Підійшла до Кортні, яка стояла біля вікна, і побачила, як перестріляли групу людей, котрі ховалися по той бік генератора. Побачила спалахи і здригання стволів, покладених на поруччя. Нерухомо тіло в синьому комбінезоні машинного відділу простягте на підлозі. Вибухи здаля, Віддалена стрілянина. «Джоулс!» – Вокер схопив рацію, прокричав її ім'я, досі намагаючись поговорити з нею. «Дай мені поговорити з ними!» – заволала Джулієта. Нереально далеким голосом. «Вок, чому я тебе чую, а їхні? Я маю поговорити з заступником, і з Пітером, і з Хенком. Вок, як ти зміг зі мною зв'язатися? Я мушу поговорити з ними». Вокер забулькотів щось про паяльники, про своє збільшувальне скло. Старий плакав, колишучи свої мікросхеми і дроти, мов поранене дитя. Щось шепотів їм і гойдав на руках, небезпечно крапаючи солоними слізьми на створений власноруч пристрій. Він мурмотів ще з поки чоловіки в синьому упадали, змахуючи руками над поручем, начутно впускаючи недолугі гвинтівки. Інші чоловіки, у страху, перед яким вони жили останній місяць, прорвалися всередину. Все скінчено. Шерлі і Кортні, обійнявшись, безпорадно спостерігали за боєм. До схлипування невиразного балькотіння старого вока в них за спинами додавалися стишені звуки пострілів і ще щось подібне до трохкотіння машини, що втратила баланс і вислизає з-під контролю.